Og velkommen til Spark. Mit navn det er Frederik, jeg sidder sammen med Silas. Hej. Og i dag har vi en gæst i studiet. Det er Alexander Velding. Hej Alexander. Goddag. Øh, Silas, det er så øh, officielt sæson 2 start, kan man sige. Fordi sidste uge, der snakkede vi jo transfer-special. Øh, yes. Det var en hård omgang, vi var igennem en masse transfer. Så nu starter vi ud med et brag, kan man sige. Vi starter med vores øh, første interview her på Spark. Det er vi ret spændte over, ikke? Jo, meget. Det er lækkert. Kan vi så ikke også lige øh, få sådan en programmet i dag, hvordan kommer det til at fungere her i Sotong 2 på Spark, kan man sige? Jo, jamen øh, det første stykke tid her, det bruger vi jo på at snakke en masse mm. med Alexander, som vi jo som sagt har i studiet. Det bliver rigtig godt, og lige om lidt, så får han også lov til at introducere sig selv. Øhm, derefter, så skal vi snakke lidt om Deadline Day. Det var her for nylig jo. Øhm, Transfervinduet er lukket i, så derfor så skal vi selvfølgelig snakke om, hvad der er sket af handler her på sidste dagen. Så skal vi også snakke om den kommende spillerunde, fordi at her på lørdag-søndag, der kommer der en kamp søndag, tror jeg, det er, det starter op. Uh, så der, der kommer der en masse Superliga igen, så det skal vi selvfølgelig også snakke om, hvordan den spillerunde, den ser ud. Så det er så programmet i dag. Ja, det lyder super spændende. Uh, men jeg synes bare, vi skal komme i gang så, fordi det er jo uh, yeah, det første interview, vi har. Så Alexander, kan du ikke lige fortælle lidt, uh, hvem du er, og hvorfor du egentlig er i studiet? Jamen, uh, jeg hedder Alexander Vælding, og kommer fra Hornslet, og er til, til Aarhus her for at studere uh, erhvervsøkonomi sammen med, sammen med Silas. Uh. Og uh, jeg er har på det seneste været ude og trænet i Lysing, og nok også derfor, I har hentet mig ind og spurgt, om jeg vil komme i dag. Um, så det er egentlig derfor, for lige at snakke lidt om det. Ja, super. Uh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, du også er en af de mest scorende spillere uh, ja, i, se, i Danmark. I det, de, der? I det danske rækker. I det er i hvert fald det tonsår, ja. de uh, reklamerer for dig med. 90 mål i 70 kampe. Yes. Det ret imponerende. Uh, jeg synes lige, at vi sådan skal tage det helt tilbage til begyndelsen, hvordan det sådan, den der karriere den startede, øh, indtil vi begynder at snakke om nu. Så kan du ikke øh, snakke lidt om dengang, du spillede sådan på elite-niveau øh, u-14, dag i Randers Freja? Øh, jo, Jamen, jeg startede med at spille i min brandløbsklub, Hornsted, og kom egentlig ud til nogle talenttræninger. Øh, og ligesom kom den vej ind igennem, øh, både i AGF og i Randers, og endte med at flytte til Randers for at spille. Jeg tror det var u 12, jeg startede med Og så har jeg så spillet u 12, 13 og, og 14 øh, I Randers øh. Og ja Det har været lidt op og, op og ned øh, Derinde øh, Hvor jeg ligesom til sidst ikke rigtig Fik det spilletid, som jeg egentlig følte Jeg havde, jeg havde fortjent øh, Og så kørte jeg lidt surt i det og, og træneren var heller ikke lige Ja, noget for mig Kan man sige øh, og, og endte så med at flytte tilbage til Hornslet øh, Og så startede jeg så på Ja, det, så, det må være jo u19, der startede på det her. Og ja. det er jo gået super godt øh, der, må man jo sige, fordi at som du lige fik fra Frederik, så er der jo skåret 90 mål i 70 kampe inden for de sidste år her. Øh, det er ret imponerende, og det er jo så også det, der har, der har medført, at du er blevet kontaktet af nogle forskellige klubber, har vi hørt, og altså er kommet ud og trænet med i Lysingen nu her. Øh, kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Sådan, øh, hvad det er for nogle tilbud, du har haft på bordet? Jeg har haft lidt af hvert. Det er, det er faktisk alt fra, fra serie 1 til anden til division. Og så var der også noget med tonser, der, der prøvede at få arrangeret noget med nogle første divisionsklubber og nogle klubber, og som desværre ikke er blevet til noget. Og jeg, ja, jeg endte så med at vælge Lysing, fordi det, synes jeg, var lød superspændende, og, og de ville egentlig rigtig gerne se mig. Så det var det, ligesom dem, der var mest ivrige for at, at få mig hen til prøvetræning. Så det var egentlig derfor, jeg valgt dem. Der var også nogle andre som, fra Danmark-serier og, og så videre, som, som jeg har desværre taget nej til. Har du lyst til at komme nærmere ind på, hvem de andre de har været? Jamen altså, Tonsa har sat noget op med, med Hobro, øh, som, som desværre ikke blev til noget, de, de har skrevet tilbage, at de måske havde lovet for meget. Jeg ved ikke lige, hvordan det er sket, øh, øh, hvordan det, den proces har været, men øh, den er i hvert fald gået i vasken. Og så har der været noget Danmark-serie fra F.C. Skanderborg, øh, med Randers Freier, og det er egentlig primært det. Det er det, der har været, og du valgte så Lysing. Ja. Af de her, øh, det er altså anden division, der har valgt over Danmarks serien. Ja. Det er, øh, ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> Jamen, jeg, læ øh, jeg læste nemlig en artikel om at du måske overvejede Randers Freiers Danmarks seriehold, eller hvad, hvad var det? Ja, nu er det en god journalist, der, der ringede til mig og, og fik kringlet mig lidt ind på, at uh, jeg måske overvejede Randers. Uh, I første omgang vil jeg nok fokusere mest på Aarhus, uh, fordi det er her, jeg bor. Uh, men ja, at det lige kom med, at jeg overvejede Randers, det, det var måske lidt for meget sagt. Nå, okay. Nå, men uh, du har så valgt uh, Lysing, lyder det til, indtil videre i hvert fald. Uh, det kunne være lidt spændende at høre lidt mere om Lysing. Hvad er deres ambitioner for, uh, for 2018, nu når de ligger i den her nedrykningsgruppe? Kan du fortælle lidt om det? Nu har jeg ikke været der så mange gange, men uh, det, det er helt sikkert, at de, at de er sultne, fordi at de har ikke uh, de, har de forkerte kampe i, uh, i det indledende uh, gruppespil der, uh, hvor de simpelthen har slået topholdene, og det er ikke så godt, uh, når man nu ryger i nedrykningsspillet. Så de står rigt, rigtig dårligt stille, og men uh, nu må vi se, de, uh, de er topmotiverede i hvert fald derude og går virkelig til den, så, de, og de glæder sig helt vildt til, til den nye sæson. Uh, så det, jeg, jeg tror på, at det... Det bliver godt. Jamen, det var su øh, super. Vi, øh, vi håber også øh, herinde som Aarhus Radio, at lysning kommer til at klare sig godt. Så, ligesom VSK, og vi har snakket om, og Aarhus Fremad. Og, også lidt over, som Silas han nogle gange lige bringer på banen. Øh, hvad, ja, hvis, hvis vi går lige lidt tilbage igen. Øh, du snakkede om tonser, de har været med til at hjælpe dig en del her. Øh, hvad betyder det for dig, at du blev tonser player of the season, da du fik det at vide? Ja, det, det er selvfølgelig et, et stort boost som fodboldspiller, og ligesom blive anerkendt på, på en anden måde end, uh, end bare lokalsamfund. Uh, og man får lidt, uh, lidt omtale, det er da altid, altid dejligt. Uh, så det er helt sikkert betydet, at man ligesom gør mere ud af det. Man, kan, man ved, at uh, hvis man nu scorer tre mål den her kamp, så er der også andre end uh, dem, der ser kampen, der får det at vide. Ikke? Uh, så det er helt sikkert, det giver lige det ekstra, og man vil yde det ekstra til, til kamp og træning for for at komme i betragtning til sådan en titel. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig lige at vide med, nu her med det her tonser, og den her video, der har været, den har fået over 100.000 afspillinger på Facebook. Den her video, tonser har lavet med dig. Hvad, hvad var sådan det, der ledte op til, at den video blev lavet? Var det bare Tonser, der kom og henvendte sig til dig, eller hvordan? Ja, det, det var det. Jeg har tidligere været i kontakt med dem mange gange, også i forhold til det der Play of the Season, men så har også deltaget i noget Nike Most Wanted, som Tonsa også stod for. Så derigennem har jeg snakket meget med dem, så jeg har egentlig haft et godt kendskab til dem, der står bag det, øh, og så på et tidspunkt, der har henvendt sig så simpelthen bare snakket om, at de ville lave den her video. Øh, og det gav dem selvfølgelig lov til at, at komme med nogle input så nogle billeder, som de kunne bruge. Og så er det egentlig bare kørt derfra, jeg, jeg havde ikke lige i min vildeste fantasi øh, forventet, at det, der skulle komme 100.000 visninger. Ja, man må sige, at den gik viralt i hvert lidt... fald. Ja, det må man sige. Nu nævner du selv uh, Nike's Most Wanted. Uh, hvad, for folk, der ikke ved, hvad det er, hvad, hvad er det egentlig, så det her, det går ud på Nike's Most Wanted? Jamen det er uh, Nike, der står for nogle træninger rundt omkring i Europa. Uh, og der er ligesom mange steps for at komme ind på et hold af 20 personer rundt omkring, uh, eller fra rundt omkring i Europa. Så det her, det var over i København, hvor jeg var sammen med, jeg tror, 100 andre uh, som var kommet med til det her arrangement, øh, hvor der kun var to, der gik videre, hvor de så kom til Amsterdam, øh, og skulle så videre derfra også, og videre igen for at komme ind på hold. Så det er, en, det er en lang proces. Øh, så det, det var egentlig mest for, for oplevelsens skyld. Jamen jeg, jeg tror også, det må være en super fed oplevelse, alligevel at være om, omringet af en masse dygtige spillere, Um, og du siger, at kun at går to videre Og jeg ved, jeg var inde og læste lidt om Nike Most Wanted Der er en del uh, professionelle fodboldspillere der, Altså ikke de store Vi snakker ikke uh, verdensklassespillere Men der har været en del af det her Nike Most Wanted Som spiller i klubber Som jeg læste om Celtic Og også over i Frankrig Var der nogle spillere, der har Så det, uh, det må også være fedt alligevel Ja, at blive anerkendt på den måde At, man, uh, at blive inviteret til det Helt sikkert um, Hvordan uh, Altså nu siger du, at du med Lysing Hvornår ved du sådan med sikkerhed måske At, at du skal spille for Lysing? Ja, det, det er svært at svare på. Jeg har ikke lige fået en melding fra træneren øh, om, hvornår han, han sætter noget. Men jeg skal være med i nogle træningskampe også, så det, jeg tror, øh, jeg skal være med i et par stykker, før der ligesom bliver, han kan se mig ordentligt an. Øh, og der ligesom falder en afgørelse på det. Så jeg, jeg kan ikke sige det, men, øh, men øh, jeg håber, det er snart. Nu, øh, nu venter vi jo tilbage til Lysingen nu her. Øh, hvordan er sådan hele setup'et ude i Lysingen? Er det, er det meget sådan professionelt setup, eller er det sådan lidt mere... ligesom øh man må gå ud fra at det er måske er højere niveau og mere professionelt op end det var i Hornslet, men hvor meget højere? Altså er det meget professionelt, eller er det sådan lidt stadig amatør-setup, eller hvordan? Jeg, jeg synes, altså nu har jeg ikke prøvet noget lignende, men uh, umiddelbart så synes jeg, det er meget professionelt, i hvert fald for det, jeg kommer fra også i, i min tid i Randers. Uh, de har alle sammen uh, træningstøj, det bliver renset, og skoene kan de lade blive. Uh, du skal absolut ingenting tage med til, uh, til træning. Der er fysioterapeut, der er flere holdledere, og mange assistenttrænere, og så selvfølgelig cheftræneren. Så altså hele setup'et, det, det er bare større, og ja, det skal det selvfølgelig også være, når det, det er anden division, men øh, jeg synes i hvert fald, det er en, ja, det er en kæmpe oplevelse at, at se alt det, der foregår derude, fordi der, der sker altså nogle ting. Du nævner også, at nu siger du det her spring fra Hornslet til, til Lysing selvfølgelig. Jeg kunne godt tænke mig også lige at høre lidt om Hornslet. Dengang altså du spillede der, og du, du scorede alle de her mål, følte du også selv, at du faktisk var for god til det der niveau? Det er klart, øh, at man føler lidt, at man godt kan spille højere, men altså, at lige frem at få et tilbud fra anden division, det havde jeg nok ikke lige forventet. Øh, og det tror jeg også er, er, er så skyld, øh, at jeg har fået de der tilbud. Men øh, jeg har i mange sæsoner følt, at, at jeg godt kunne spille højere, øh, men øh, ikke rigtig fået taget springet. Øh, men nu føler jeg det, ligesom det, det er det rette tidspunkt, nu hvor jeg også er flyttet til Aarhus. Øh. Så du også godt kunne mærke niveauforskellen på dig og så dine medspillere og modspillere måske? Jeg synes nu egentlig, at vi har et rigtig godt hold ude i Hornsted. Der er også flere, der er flyttet til Danmark nu, og også nogle andre, der træner med på anden divisionsniveau, så, så vi har egentlig haft et rigtig godt hold derude. Så det er ikke fordi, jeg sådan har følt mig super overlegen eller noget som helst. Men jeg kan godt mærke, at modstanden måske ikke er det højeste. Man må forvente, at den bliver højere nu her med Lysing så. Ja, det, det. <laughs> Satser jeg stærkt på. Nu siger du, der er en del, der rykket væk fra Hånds lidt øh, i Danmarks serie, og også ambitionen, også dig selv. Æm, hvad siger selve holdet derude, eller, og træneren til det, at måske mister en del spillere? Ja, det er jo så gået ud over, ud over holdet, kan man sige, fordi at, øh, nu er der, der er fem, der er stoppet, øh, altså indstillet karrieren, øh, nogle gamle hoveder, så. <laughs> og så er der så syv, der, der er skiftet væk fra, fra klubben. Så det, det har betydet en lukning af holdet, CA2-holdet, øh, så nu er der kun fem 5 derude. Øh, så Ja, det har betydet rigtig meget for dem derude, og det, det er desværre ikke så godt. Så må man også forvente, at du nu er nødt til at gå <laughs> ud og finde noget andet, hvis det ikke bliver fast i lysing. Øh, fordi at hvis du ikke var for god til serie 2, så er du i hvert fald for god til serie 5, øh, må man gå ud fra. Så, øh, så, så det betyder jo, at, øh, at du i hvert fald, uanset om det bliver lysing eller ej, kommer til at gå noget spændende i møde, må man jo næsten gå ud fra nu her. Ja, altså jeg skal ud og finde et eller andet i hvert fald. Ellers så skal man bare gå ned på serie 5, og så score dobbelt så mange mål. Ja. Altså, så... <laughs> altså... Ej, øh... Nu, nu, nu siger vi bare lige sådan, for sjov skyld, at du får øh, lov til at spille med i Lysing, og, øhm, og du spiller fast, siger vi. Hvad så målet sådan, for fremtiden med fodbold på dig? Nu vil jeg se, øh, det er svært at sige, om, fordi jeg kender øh, simpelthen ikke til niveauet derude. Altså, jeg har kun været med i de få træninger nu. Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor langt talentet kan række, men øh, det må vi se på. Så ambitioner, det vil jeg ikke lige sætte lige nu. Øh, det tror jeg, jeg vil vente med, at <laughs> det er ligesom at prøvet niveauet og Ligesom se, hvad det, hvad det indebærer. Ja, det var et godt svar. Ja, altså et <laughs> rigtig professionelt svar. <laughs> Super. Øh, jeg kunne faktisk godt lide... Du har ikke fået nogen tilbud overhovedet fra VSK eller overhovedet fremmede? Øh, nej, det har jeg ikke. Det er lidt spændende, synes jeg, på en eller anden måde. Fordi man, altså, jeg tænker da, at, at alle kan bruge sådan en spiller som Alexander her, på hvert fald på deres hold. Især, især når de er nede i nedrigtningsgruppen, i hvert fald. Men øh, der, der har ikke været noget med Brabrand, har der? Øh, de, de har, Tonser har også haft kontakt med Brabrand, men det var ikke... Øh der var ikke noget, det var noget løst noget. Jeg fik ikke rigtig noget at vide. Så jeg ved ikke lige, hvad det blev til det heller. Det er lidt det samme som med Hobro. Jeg hørte ikke så meget om det. Nej, okay. Det er, det er lidt... sådan noget, hvor de måske har været lidt for hurtigt ude. Og så... Det tror jeg. Ja. Ja. Hvis vi lige vi er lidt bort fra selve sådan fodbold her, så går jeg lidt ind på Alexander. Det kunne være lidt interessant at høre. Altså, Følger du med i fodbold sådan, i din fritid? Ja, det må man sige. Ja. Hvad, med, hvad, hvad så er så dit favorithold? Hvad kan... Hvad følger du med i så? Det er, det er Manchester United. Jamen, det er dejligt at høre. Ja. <laughs> hvad hvis ja. du, skulle, uh, du skulle holde dig til, til dansk uh, liga? Hvad, hvad så er favoritten? Det, det må være FC København. Uh, nu er jeg godt nok uh, fra en helt anden uh, landsdel, men uh, det er en historie, der går langt tilbage. <laughs> min nabo, der engang gav mig en FCK, trøje, så Så ja, det, det har været i lang tid. Så. så må du være glad for, uh, for indkøbet af Victor Fischer? Ja. Det er jeg det er svært begejstret for. Nu må vi se, hvad det, hvad det bliver til. Det bliver jo nok ikke den her sæson, de når det helt store, desværre. Nej, det begynder at se sort ud, må man ja. sige. Men Ja, de skal vist bare håbe på, at de bliver i uh, top 6 lige nu. Ja, jeg, er, jeg har jo sagt indtil nu, øh, når vi har sendt spark, så har jeg sagt, det er FCK, man skal ikke afskrive dem. Jeg er begyndt her på det sidste, de sidste at sige, okay, vi kan godt afskrive dem. Ja, med det mesterskabet, det når de nok ikke. Det tror jeg desværre heller ikke. Nej. Men øh, ja, det, der, det har været spændende lige at høre, hvad hedder det, om, om den her... Ja, lange karriere, det kan man <laughs> sige. men lige starten på måske en, en flot karriere, nu vi jo se, vi håber i hvert fald også, at, at, at, at det bliver til noget ude i lysning helt klart. Så kommer vi da ud og se nogle kampe, gør vi ikke? Jamen, Det gør vi nok alligevel, fordi at, som vi har sagt, nu laver jeg lige lidt reklame for, hvordan Spark det bliver fremadrettet. Så kommer vi til at, at kigge rigtig meget på anden division i, i den kommende tid. Netop fordi der er så mange Aarhus-klubber, desværre i nedrykningsspillet, men... Men at vi har tre aarhus Klubber i 2. division, så betyder det altså, at vi kommer til at kigge lidt på det og, og fokusere lidt på lokalbolten. Så vi kommer nok til at komme ud og se nogle Aarhus Fremad kampe, nogle VSK-kampe, Lysing. Øh, og, må, og hvis, øh, hvis Alexander han kommer med i Lysing, så, øh, så er de måske næsten at foretrække at tage derud og se, øh, indtil vi har måske haft nogle Aarhus Fremad spillere eller noget inden i en opfordring der. <laughs> Æm, så ja, det er da helt sikkert noget, vi, øh, vi håber på for dig, Alexander, at du kommer til at træne med derude og spille med fast. Det øh, kunne da være rigtig spændende. Det, ja, jeg kunne faktisk også lige tænke mig at spørge, sådan, ja, nu fylder fodbold selvfølgelig en, en stor del af dit liv. Hvad har du ellers af, sådan, af fritidsinteresse, som du lige ikke har noget med fodbold at gøre? Jamen nu, nu har jeg jo en kæreste, som også tager meget tid. Ellers så går jeg jo meget op i, i studiet til tider, når det ikke lige er for hårdt. Men ja, ellers så hygger jeg bare med mine venner og sådan noget. Der er ikke, der er ikke så meget andet ud over fodbold, sådan, som jeg foretager mig. ikke noget træning eller noget... Den Nej, okay. jeg, jeg, det kan også være spændende altså, Hvor højt skal du op på et niveau? Nu siger du, at du, at du læser sammen med Silo på BSS Har du måske overvejet, hvis det bliver så højt niveau At du måske dropper ud af, af skolen? Hvis det er? Ja, nu må vi se Nu tror jeg ikke, det bliver lige inden for de næste tre år At jeg, jeg kommer højere op i en anden division Så, så jeg regner mere med at færdiggøre min, min bachelor først end, Men nu må vi se, hvad der sker men drømmen er professionelle fodboldspillere også. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Det var også stadig vores drøm, Silas. Vi skal bare lige. Uh... Yeah. <laughs> så, ja, ja. Netop. Så. Jo, brug. I må gerne komme og give en prøvetræning til os. Ja, det er ja. helt fint. <laughs> Men øh, jeg synes egentlig lige, vi skal. Nu har vi snakket lige lidt en del her, synes jeg. Og det er været lidt. Øh, måske meget snak. Så jeg synes lige, vi skal høre en, øh, en lille sang, Silas. måske. Og i dagens anledning, så. Det plejer jo at være mig, Silas, der vælger sang. I dagens anledning har Alexander fået lov til at vælge. Vi skal høre en sang, som øh, bliver hørt på vej til træning, siger du? Ja, ja, ja, den, øh, den, øh, den er bussen Ja, super Æ, Silas, vil du øh, så lige sørge for Hvad er det, vi skal høre, Silas? Jamen, vi skal høre Nej, jeg synes næsten Alexander skal lov til at præsentere Hvad vi skal høre Det kan jeg da godt Vi skal høre Casey med Ligesom mig Og den er øh, Det er sgu en meget Chilleren sang øh, Kan jeg sgu godt lide Så lad os høre den Den kommer her så snart, vi fik en fod ind. Arbejder hele vinteren skinner, når der er solskin Vinder med dem, der også var der og det, der var modvind Ja, vi er alle op, ingen er glemt, Som vi lever at gøre tingene Mange venner aldrig ind og, vent, og jeg dyppede en i BLS'er Min ven siger, jeg er ting med Men jeg passer på, hvem jeg blev set med Altid ude og altid sind hjem Sig til mig, hvis du bor, for jeg er single. dance to play and på en kandsting nu jeg find my name Så har jeg set til Hele lammen Jeg er sødt og vær på benene Åh det åh det Og jeg tror de kender Casey Har det godt Har det lækkert Har det super Jeg har brugt det på tusind På de chuser. Jeg kan se de synes vi varme Når de chukker Og de har hørt at Jeg er omkring Som en uber Ups er vi på klub I gaden To netter vi ud og Så er vi tilbage efter den her fine sang, som, øh, ja, som, som vi ved, Alexander han hører på vej til træning nu. Så øh, nu begynder jeg altså også at høre den. Fordi øh, det er altså, professionelle fodboldspillere næsten, der hører sådan en sang. Det er som stjernerne hører, ja, ja, det ja, hører vi også. Nej, <laughs> <laughs> lad os øh, komme videre. Og nu, nu har vi haft et lille interview, og øh, Alexander han bliver med os resten af udsendelsen. Han øh, bidrager med, med det, han har lyst til. Selvfølgelig, vi skal ikke øh, stoppe ham. Så øh, nu skal vi snakke deadline day. Ja. Det er en af mine yndlingsdage på året, det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes, det er så fedt, fordi det er her, af klubberne de bliver altså lidt øh, desperate, hvis de skal ud og finde en, en, en, en angriber eller en målmand, eller hvad de skal finde. Og det begynder at presse lidt på til sidst, så begynder der at komme de her lidt desperate, måske. Uh, øh, oh, jeg er nødt til bare at tage en eller anden, så tager de bare en tilfældig og håber på, at han bliver god, eller... Så ja, jeg, De her, de her øh, famøse panikkøb. Præcis. Det er, det, er, det er en super dag, synes jeg. Der er så meget fodbold i løbet af nyheder i, øh, i løbet af dagen. Så, øh. Min Facebook-side er i hvert fald oversvømmet med bold.dk og tipsbladet og hvad ved jeg. Det var over det hele. Øh, Alexander, fulg, fulgte du også med i, i, i deadline-dag? Ja, det gjorde jeg. Jeg var indtil den bitterende med Sørlot. Den skulle jeg lige have i hus, før jeg kunne gå i seng. Så, så jeg er jeg fuldt med. Jeg, jeg havde det på helt samme måde jo også. Jeg sad hjemme og kom, kom nu bare med den officielle. Kom nu! Altså, jeg var virkelig bange for til sidst, at øh, som Midtjylland-fan, at øh, der var gået et eller andet for Crystal Palace. har gjort det før med Frederik Rønnow. Sidste vindue, det trak I den helt ud, og det endte jo så med, at den ikke øh, gik i hus med Rønnow. Og jeg hørte faktisk noget sjovt med, at, øh, at de åbenbart bød på, på Rønnow i det her vindue her til sidst. Og øh, så altså, læste jeg en sjov kommentar, hvor nogen der skrev, øh, at Midtjylland, det er sådan en konspirationsteori, at øh, Midtjylland de har sagt, at I må kun få Sørlotte, hvis I med vilje byder os på Rønnow for at skabe lidt kaos i Brøndby. <laughs> Det, det kunne jeg godt lide. Altså, ja, øh. Det kan godt ske, det er rigtigt. Det er ikke til at sige. Jeg kan ikke lige smide det lille bud ind. Altså, så, øh. Men bortset fra det, den der handel med sør der lige har været, det er jo et helt sindssygt beløb. Det springer simpelthen transferrekorden for Superligaen. Det er han så meget værd egentlig. Altså, jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om det. om Jeg synes godt nok, det er mange penge for en, for en spiller i Superligaen. Det er jo her, vi snakker om, at klubber kan bl øh, blive desperat, tror jeg. Jeg tror, at Crystal Palace de har virkelig haft brug for den her angriber. Øh, Roy Hodginson, tror jeg det er, der har været træner der i Crystal. Han har umiddelbart haft den her, det mål her, jeg skal have en angriber i det her vindue. Øh, og så har han måske haft nogle muligheder, og de her muligheder begynder ligesom, at blive ligesom, snævere og snævere. Og til sidst så var han, okay, nu er vi nødt til at bare at gå efter Sørløb. Så bød de bare, var det 75 millioner første omgang, øh, det sagde Midtjylland nej til? Allerede der, der var jeg sådan lidt, okay, det er en kæmpe mængde penge, man siger nej til. Men måske er det fornuftigt nok. Men som mange siger, og det tror jeg også, at altså vidste Midtjylland godt, de vil komme tilbage med et større bud, så de kunne sige nej til det her. Og det må jeg jo sige, at de er tilbage. Hvad var det? 135, vi kom op i? Eller? Det er i hvert fald lige omkring og man må sige, at det er virkelig godt købmandskab. Det, jeg har hørt, det var, at selve overgangssummen nu her, det er 75 millioner, som er det samme, som Cornelius han blev solgt for i sin tid til Cardiff. Men til gengæld, så er der altså bonusser, der løber helt op i omkring 135 millioner. Og, øh, og derudover så er der altså også en øh, viderehåndsklausul med i, øh, i den her handel her, så det er virkelig øh Virkelig penge i kassen til FC Midtjylland. Og vi skal også lige huske, at Kroningen selvfølgelig også får en, nogle penge ud af det her. Der var, jeg, tror, jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange procent af det er, de får, men der er i hvert fald en, en mængde millioner, der lige skal til Kroningen. Og så jeg tror også, de er super glade for det her salg her af Sørlod. Men spørgsmålet er nu så, nu henter Midtjylland så den her ukendte Ukrainer her, som jeg tror, de spillede i tredje eller anden division i Ukraine. Det her Nibro, der plejede at være det her storhold. De er gået ned på grund af, de ikke kunne betale løn dengang. Det lyder lidt som noget, vi kender lige nu, var Ja, med Lyngby. <laughs> uh, men så, uh, nu henter de ham herinde, og det kan godt være, at det er lidt en... Ja, nu må vi se, altså, hvordan det kommer til. Jeg tror, Nuachio, han kommer til at starte ind, uden tvivl nu. Men Nissen er væk, Sørlodt er væk, og Novak er væk. Vi har så hentet... Der er blevet hentet en del af i Svirchenko, Bubba Kassane, men uh jeg vil godt tænke mig at høre din mening, Alexander. Uh, er det måske det mesterskab, der lige røg der for Midtjylland? Uh, nu er jo sk som som nævnt, uh, og ja, Brøndby, de er de sgu godt kørende må indrømme. Jeg ved ikke, at har bevist før, at han kan score mål, så jeg vil ikke dømme dem helt ude. Bestemt ikke. Men det er da helt sikkert et hak i, i lakken, kan man sige. Ja, jeg, jeg, jeg er desværre enig også. Men, men jeg tror, som du siger, også Onoaccio, han, han, han, han har den, han kender jo den, den her rolle nu. Nu kommer han ind og får en, en masse spilletid. Vi har Rilvan Hassan på højre muligvis, og Duelund eller Virkheim på venstre. Øh, og stadig en Jakob Poulsen til at styre den midtbane der. Jeg tror, det er lidt defensivt, jeg glæder mig til at se, især på højre. Øh, Nissen var en kæmpe indflydelse på holdet. Han var offensiv øh, stærk også. Nu skal Tykosen komme ind. Han har haft en rigtig god øh, hold i Horsens, så jeg glæder mig til at se, hvordan han kan bidrage med til Midtjylland, om han kan. Jeg vil sige, jeg tror ikke, at, at mesterskabet nødvendigvis er glippet her, fordi at Ja, Sørløg øh, har været en rigtig vigtig spiller, også Nissen og Novak. Men, men indhen, altså det at hente hentet ind, øh, må man se som en kæmpe forstærkning til forsvaret. Øh, så, dernede, så det eneste, jeg kan se, der skulle være et problem, som jeg også nævnte i vores tidligere udsendelse, øh, det er, at det her med, at der har været så meget rør, altså der er blevet solgt rigtig mange spillere fra Midtjylland, og er blevet hentet nogle stykker og noget. Så der, er blevet, der har været rigtig meget udskiftning, og det kan godt ske at lave lidt rør i truppen, øh, og de ikke kender hinanden. Men sådan set på papiret, så synes jeg ikke, at de er et ret meget svage at holde nogen, de var før Nej, det kan du have ret i. Øh, det er helt klart lige den her Sørloth, de lige skal komme sig over. Jeg, tror, jeg ved ikke, om det kommer til at påvirke truppen men nu. Nu er det de skal gå efter stedet for. Han er altså ikke på samme måde hurtig og kreativ, som øh, Sørloth som var. Han er lidt tung i benene, og man kan også godt se, at han er lidt erkædet, når han spiller fodbold. Fordi han, han vil jo gerne drible, men det er ikke, fordi det fungerer hver gang. Øh, så øh, det kan godt være, at det bliver noget, mere, noget, noget luftspil også mere op til ham nu, i stedet for bare i fødderne på ham. Jeg tror måske, at man kommer til at spille noget øh, altså rigtig meget på kanterne, og så, øh, og så kommer til bare at smække indlæg ind på Noachio. Så kan han stå derinde med sine lange lemmer, og så ser om ikke, han kan få noget samlet op og smidt ind i, ind i kassen. Yeah. Som det er jo det, han kan. Han kan stå derinde og lave noget... Øh lave noget rør og, og skub lidt med de andre spillere, og så kommer han simpelthen op til nogle bolde, som de andre ikke kan nå. Og det er bare det, de skal, de skal spille på nu. Præcis. Også efter de har fået Bubakar Sané. Øh, utrolig farlig øh, i, i luften, jo, så vi i Horsens. Han var en af på et tidspunkt øh, for, for Horsens, jo. Så øh, jeg, tror også, du, jeg, altså, jeg tror, du er ret med, at det bliver mange... Øh, bolde ind til dem, og så bare måske nogle bold situation også, som de gjorde i Horsens. Og sjovt nok, så skal Horsens jo starte med Midtjylland i den her spillerunde her. Jeg er lidt nervøs, må jeg sige, fordi Horsens træningskampe har været utrolig gode. De har købt øh, fornuftigt ind med, øh, med Rune Fransen til Højrebakken og Jonas Sporing fra Midtjylland. Så Og Midtjylland, de tabte jo til Vendsyssel 2-0, så vi i deres træningskamp også. Så jeg er lidt, jeg er lidt nervøs for, hvordan den her, kommer til at, den her start kommer til at være. Jeg tror godt, det kan blive en hård kamp mod Horsens, for Midtjylland i hvert fald. Noget af det, jeg er spændt på at se med, med Horsens her, det er også, hvordan de kommer til at om de kommer til at ændre spillestil. Øhm, nu hvor de har hentet øh, Jonas Boring og har, og har solgt Bubbe Castané, om de kommer til stadigvæk at køre så meget på de her døde bolde, blandt andet indkast, øh, det, det er jeg ikke sikker på, de kommer til. om de kommer til at køre mere på noget andet, altså mere ud på kanten til Boring, og så, og så måske mere på noget indlæg eller noget den her gang. Øhm, det er jeg ret spændt på at se, hvordan de kommer til at gribe det an. Ja, fordi vi ved jo, at Jonas Boring han spiller den samme position, som Mikkel Kvist gør, og Mikkel Kvist, det er jo ham her... De, den her utrolig gode øh, indkast-spiller, han er en af de bedste øh, til at lave indkast, åbenbart. Øh, hvis han ikke skal spille, så er det jo Jonas der skal spille, og man kan ikke smide på bænken, med ikke mene, fordi det er den største spiller, der er i Horsens, vil jeg mene, så det bliver spændende at se, om de bare prøver at putte Mikkel Kvist ind på en eller anden tilfældig position på midtbanen, eller han skal ned og spille en bak, fordi de har brug for den her, det her indkast, eller, eller han måske skal ud og sidde nu, så... Ja, yeah. det bliver spændende at se, om de ændrer spillestilen, men det, her, det er svært ved at tro med Bo Henriksen. Han, han plejer at være, være rimelig fast om, omkring, øh, hvordan de spiller. Yeah. Men jeg synes at lige, vi skal, som du siger, Alexander, du er FCK-fan, så lad os lige kigge på FCK-stedlerne, for der er sket, der er en del der. Øhm, jeg synes, at vi skal lige snakke hurtigt øh, salget af Werbich. Synes du, det, det var fornuftigt, og var, var det en rigtig mængde penge, de fik for, for ham? Yeah. På et daværende tidspunkt, ja, men øh, nu når Sørloth går for så mange millioner, så kunne man nok godt øh, presse øh, citronen lidt mere på, på værbits, men umiddelbart var jeg, var jeg tilfreds. Altså, han har spillet godt, og, og han skal selvfølgelig også videre, så det, det er egentlig fint nok for mig. Og så så man så, at Robert Skov han kom ind fra Silkeborg. Det her unge talent, som har, som har vist sig frem senest der i Silkeborg. Også på U21 tur her i, var det i Dubai, tror jeg det var. Hvad synes du, han var en et godt køb af FCK? Ja, han bliver spændende at følge, tror jeg. Det, det må jeg sige. Jeg har set lidt kampe med Silkeborg. Det har ikke været til så mange, men der har der har været positivt over, over, over Robert Skov. Så det glæder man til at, til at følge. Nu viste han sig jo også i, øh, i træningskamp mod øh, Shakhtar for, øh, for FCK. Der viste det sig jo så også, at, øh, at Skov han kan altså også godt score for FCK. Han, øh, han lagde i hvert fald en bold i nettet øh, mod Shakhtar. Det er da imponerende og en god start for ham i hvert fald. Ja, præcis. Jeg, også, øh, jeg glæder mig til at... Vi snakkede lidt om, måske det var for tidligt for for Skov allerede at skifte nu. Vi vil gerne måske have ventet til sommer med ham, så han kunne færdiggøre sit øh, sådan, i Silkeborg udvikling. Fordi jeg er bange for, at øh, nu kommer han til FCK, han skal ikke lave en... En, nu ved jeg godt, at han ikke har været ude i udlandet, men Nikolaj Thompson for eksempel en, og så bare går helt altså død over i FCK. Han bliver brugt på den forkerte position, og han bliver brugt på bakken for eksempel, dengang med, med Ankersen, han var ude. Øhm, og vi har også snakket mange gange om, at de har, de har mange kanter i FCK jo. Og det gjorde Deadline-dag så lige lidt værdigordet lidt op der. For eksempel Kusk, kan røg jo til AB, Det havde vi måske set komme i lang tid. Men øh, kommer FCK til at savne Kasper Kusk, vil du mene, Alexander? Han, han har altså også sin, sin op- og nedtur. Jeg vil ikke uh, personligt savne ham. Jeg, jeg kan egentlig godt lide ham som spiller, men uh, jeg synes ikke, at uh, Ståle, han, han tror ikke på ham, så, så, så hellere at skyde ham af og altså, uh, få nogle penge fra ham. Altså, det, så det er jeg egentlig også uh, fint tilfreds med, at han er røget til OB. Mm, det, det vil jeg også mene. Jeg synes også, det er fornuftigt for ham. Han bliver uden tvivl øh, en af de bedste spillere i ÅB. En, en stjerne i hvert fald for dem. Tidligere spillet igen. i OB. Ja, igen. er ja. Tidligere spillet i OB jo. Så han kommer hjem til der, hvor han hører til, kan man sige. Øhm, så det betyder nu, at man har Robert Skov, som højst spiller højre. Og så har vi Nikolaj Thompson øh, også højre. Kasper Bak, hvis nu Ankersen, han har problemer. Så har vi en, øh, en Falk, der højst sandsynlig kommer over på venstre. Men så kommer der det her kæmpe køb, kan man sige, og mange, der bare troede måske, det bare blev en legeaftale. Men nej, det blev et køb. Victor Fischer vender hjem til, til Danmark nu. Uh, han skal spille for FCK. Hvordan er det som FCK-fan at se, at man køber så stor en spiller? Uh, ja, det er sgu, uh, det er sgu rart. Uh, jeg troede ikke rigtig på det. Uh, legeaftale var, var mere sandsynligt. Nu har han så fem en femårig kontrakt. Uh, det, er, det er ret vildt. Uh, jeg regner sig ikke med, at han er her i fem år, uh, fordi han kommer til at spille sig fremragende og bliver solgt hurtigt. Uh, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det, det er en stor forstærkning. Jeg synes også, det bliver rigtig spændende at se øh, Victor Fischer i FCK, om han rent faktisk kan leve op til det her navn, han render rundt med på ryggen. Øh, det er længe siden, man har set ham være rigtig i aktion. Øh, I Mainz har han ikke, er det ikke blevet til ret meget. I Middlesbrough, der blev det heller ikke til ret meget. Øh, så jeg synes, det er ret spændende at se, om han rent faktisk stadigvæk er den dygtige spiller, vi kender ham for at være. Eller om han... Øh, er helt færdig, eller om han bare skal bruge tid på at komme i gang igen, og hvordan formen den står for ham, det er jeg rigtig spændt på at prøve at se. Øhm, men jeg synes også i hvert fald, det er et rigtig spændende køb for FCK og for ham ind. Det, det er et kæmpe køb, altså, og navnet det er bare nok til at bare tiltrække, øh, altså trøjesal selvfølgelig også jo. Øhm, det bliver spændende at se, hvor de bruger ham inden, fordi der har været lidt sådan, skal han være angriber nu? Øh, skal han, fordi Falk er der på kanten, højst syn Robert Skov måske også eller skal han så vi i angrebet sammen med en Santander måske eller hvor vil du gerne se ham henne på kanten eller i angrebet øh, ja nu har de så solgt ud af kanter som du også var inde på så jeg tror måske det er der han kommer til at starte men jeg kunne helt sikkert også se ham sammen med Santander øh, op i, i front nu Stålærm plejer at være god til at spille en 4-4-2 så, øh. så der kunne jeg sagtens se ham også hvem siger du så af øh, kanterne der skal sidde på bænken er det Robert Skov eller er det Rasmus Falk eller ja. <laughs> uh, det bliver nok Robert Skov til at starte med uh, Jeg tror, han går med Rasmus Falk nu Men uh, hvis uh, Robert Skov han starter godt Så tror jeg sagtens, han kan Han kan komme i startopstillingen Og så rykker han sikkert bare Fischer op uh, Op ved siden af senten Men nu må vi se det, det har jeg lidt svært ved at finde ud af Hvordan det kommer til at åbne her. De skal, uh, lægges. Der er i hvert fald uh, god mulighed for rokade Og, uh, og uh, altså Det er lige pludselig blevet en, en lidt bredere trup igen fordi at, uh, Hvor at man kan sige før der var, ja, de havde mange kanter, men, men jeg vil også sige, det er forstærkningen, de har lavet på kanterne. De har solgt nogle af dem, som måske ikke så helt så stærke ud, og så købt altså Amangua for eksempel, som, som nærmest ikke blev brugt, og så har de hentet nogen ind, som virker rigtig stærke, altså Fischer og skov. Øhm, så det er jeg synes, altså, han har god mulighed for at lave nogle rokader også imellem, hvis FCK de skulle sker at komme i Europa igen. Lave rokader mellem, hvem der spiller i Europa, hvem der spiller i Superligaen og så videre. Ja jeg synes, det er ved at være et, et komplet hold, måske de er ved at få samlet her. Vi har en øh, bøjelsen på venstre, og så har vi. Øh, Jan Johansson, der er ved at være tilbage nu, hvem han skal spille med det, Vavro eller Løfner, det ved jeg ikke helt lige, Løfner, han begyndte lidt at løfte sit niveau her til sidst, selvom han godt nok er blevet kritiseret en del igennem øh, her, her i sæsonen her, øh, højre, Peter Ankersen selvfølgelig, der kan være Nikolaj Thomsen, der kan komme ind og hjælpe, når Peter Ankersen måske skal have lidt, øh, lidt pause, øh, jeg glemte at sige Robin Olsen selvfølgelig i mål, der hældende de også Jesse Gironen, som jeg synes er et, et super indkøb, allerede har styr for den målmand, som ikke behøver at, at tænke på det til sommer, Øh, så har vi kanterne, og som sagt, Santander skal lige i gang igen op i angrebet. Men det er også her midtbanen, jeg var lidt bekymret omkring, fordi vi har jo en William Kvist, og det kommer vi ikke ud om, han vil altid være der, øh, lige meget hvor mange gange vi synes, at han måske snart skal til at, til at stoppe. Øh, så er der selvfølgelig en sække, som jeg så lige en artikel med, ham, han lover, at det bliver en helt ny sække i den her sæson. Han skal altså, eller i starten her, øh, Uh, hvad det? Uh, februar februar. Han. han skal ud og vise, at uh, der er en grund til, hvorfor de købte ham, fordi han er på ingen måde præsteret. Det folk havde forventet af sikkert jo. Nej, han har ikke vist sig at være den stjernespiller, som man regnede med, da han kom, altså, kommer fra at have været anfører i Panathinaikos, kommer til FCK, og så spiller han som, som resten af FCK-holdet ikke optimalt. Altså, øh, så jeg håber da på, at han har ret, når han siger, at det er en, en forbedret kan vi ser, herefter, når, når den nye del af sæson går i gang her. Ja. Præcis. Uh, jeg tror også, at bliver... Kvist og der kommer til den midtbane der. Der er også en Matic, jeg synes, det er lidt lidt at han ikke får lidt mere spilletid, for han, han ser fornuftigt ud, når han endelig spiller, og Gregus han er stadig ude med en skade, tror jeg. Og så har de, hentet, ikke, de ikke hentet altså, en spiller, men de henter om tilbage for lån, Kata, som jeg har ikke rigtig noget kendskab til, men jeg synes, det er spændende, om han, han kommer ind på holdet. Men hvordan synes du, Alexander, midtbanen ser ud nu? Er den god, eller skal der være lidt forbedring? Eller? På papiret synes jeg, den er rigtig god. Præstationen har manglet ind på midtbanen, synes jeg. Cirka øh, tror jeg kommer i gang, men, men jeg tror ikke, at han, han bliver så god, som, som jeg desværre har på, han vil blive. Martins synes jeg godt, at man kunne starte. Æh, ham er jeg faktisk begejstret for, øh, når han spiller. synes, han gør det, gør det glimrende. Ja, om kan tage, han får nogle rolle, det, det tror jeg ikke lige, han gør. Det er måske for tidligt. Æh, stadig, han er stadig ung, så det kommer nok. Ja, øh, jeg ved ikke, er du, er du stor fan af William Kvist? Jeg, jeg er ikke så negativ som, som jeg kan høre, at <laughs> I måske er, men øh, det er heller ikke øh, lige favoritspilleren for, for de fleste, tror jeg, og heller ikke for mig. Nej, øh. vi, vi har været lidt efter om herinde, må vi erkende. I perioder i hvert fald. Ja. Øhm, andre gange, så gør han det jo helt vildt godt, øh, men sådan, hovedsageligt, så synes jeg, at der begynder at være mere og mere, hvor han halter. Ja. Øh, har været rigtig god. Han bliver jo ældre, og det kan vi ikke komme udenom jo. Jeg tror også, at han kommer uden tvivl til at komme med i Der er nogen, der snakker om, at nej, han skal ikke med, vi skal have noget. Altså, Jakob Poulsen bliver der nævnt som måske i stedet for. Men han kommer med, og det bliver højst syn den sidste slutrunde for William Kvist. Og så får han lige en, en fin slutning på det her. Og han slutter højst syn også sin karriere i FCK. Jeg tror ikke, der kommer noget, nogle klubber efter det. Så jeg tror ikke, vi kommer udenom det. Han skal... Han han bliver der jo, altså han, og han bliver brugt af ståle, fordi at, øh, han har den her erfaring, som bliver ved med at blive nævnt hele tiden. Så ja. Øh, yeah. Men øh, jeg, jeg diskuterede faktisk med, med Silas lidt her den anden dag omkring Santander og Sotirio i, øh, hvis det er sådan, nu udtaler navn, skal jeg lige sige, det ved jeg ikke, øh, Sotirio i, øh, i angrebet. Hvem synes du, hvis nu vi siger, at Fischer, han kommer op i angrebet, hvem skal så spille sammen? Med? Er det Santander, eller er det Sotirio? Eller Pavlovic? Nej. <laughs> ja. Uh, jeg vil nok sige uh, En velkørende Santander uh, Vil jeg helt klart foretrække uh, Sotoriu, hvis det er sådan du udtales uh, uh, Ja, han er sgu forsvingende Synes jeg uh, Han kan score mange mål, men jeg har ikke rigtig set andet for ham uh, Og det, det er lidt i perioder Han scorer, synes jeg men, uh, Han kan score mål, og hvis Santander ikke gør det Så, så er det selvfølgelig ham, men jeg vil foretrække Ja, du sagde også at Santander uh, er langt bedre End uh, ja. Sotoriu det har du nok ret i. Jeg mangler bare lige at få som tilbage 100%, før at jeg kan udtale mig omkring det selvfølgelig. Men ja, de begynder da også med Pavlovic som jeg siger, jeg tror ikke, han kommer på nogen måde ind til at spille fast. Han bliver den her indskifterrolle her. Jeg synes ikke, han leverer det, han skal, når han endelig er der. Og han, han har da nogle gode præstationer, det er da ikke det, men øh, han bliver ikke mere end en indskifter, synes jeg ikke. Jeg synes lige også, vi kan nævne, nu vi er oppe i angreb i FCK, der var jo en... FCK-angriber, der smuttede her på deadline i dag til, øh, til en anden dansk klub, øh, Martin Pucic. Han tog til AGF, fordi de havde solgt Duncan. Øh, nu smider han det bare lige ud, så kan I sige, hvad jeg lyst. lyst. Synes I, det var fornuftigt, FCK, at, at smide ham væk? Ja. <laughs> ja. <laughs> det er der ikke nu tvivl om. Mm. Det, det, det var et panikkøb. Var det ikke, dengang de hentede Martin Pucic? Nu spørger jeg sådan mm. til en FCK-fan. Jo, det jeg var meget forundret. Han havde kontraktudløbet til sommer, tror jeg, på det tidspunkt, eller vinterværre. Det kan jeg ikke huske, men øh, han havde i hvert fald et kontraktudløb øh, ret kort tid efter, så, øh, og de har ikke rigtig brugt ham. Så det er helt sikkert at have været et panikkøb fra Ståles side. Ja, han sagde jo også Ståle på et tidspunkt, at dem, der var nogle spillere, han gerne ville have smuttet for klubben. Det var Pucic, øh, Amankwa, Røgkjær og Tutu. Tre af de fire, de er i hvert fald smuttede. Øh, Tutu han øh, løber stadig rundt og, og <laughs> håber på, at Ståle han ombestemmer så tror jeg. Øh, men øh, ja, det, jeg tror også, som Midtjylland-fan, de var glade for at så, da, da, da Pusis han også lige pludselig smuttet til FCK. Øh, nu skal han til AGF, øh, fordi de har mistet Duncan. Øh, jeg ved ikke... Altså, jeg synes, Pusis, han har lidt, ligesom Tutu måske, han har det her attitude-problem nogle gange på banen. Når han ikke får sin vilje, så kan han blive sur, og så kan han blive altså, næsten pisur, hvis man kan sige det sådan. Så sætter han sig bare på banen eller et eller andet, jo. Fordi hvis han ikke får en tage straffes bakken, så gider jeg ikke spille. Det er derfor, jeg glæder mig til at se i AGF, om David Nielsen han kan få styr på ham, fordi, hvis han når sit øh, højeste niveau, så er han altså super god. Hvis han kan nå det niveau, vi så ham på, da han blev, øh, altså var blandt topscorerne øh, nede i Midtjylland osv., så, så kunne det da helt sikkert være en spiller, som AGF, kan bruge. Øh, men sådan som han har set ud, det enkelte spilletid, han har fået fra FCK, der har øh, han ikke vist noget som helst, der gør, at han er berettiget til at spille Superliga. Nej, det er rigtigt, men øh, AGF de er jo i den situation nu, hvor øh, de tager, hvad de kan få næsten. Øh, jeg ved godt, det er ondt at sige som Aarhus Radio, men de har de er, de er næsten brug for bare et eller andet nyt i, i den trup. Og det fungerede åbenbart ikke med Duncan og David Nielsen, måske i den forstand. Og så har de jo kun en Kasper Junker der er i angrebet. En Bundu, der kan komme ind, som må se spændende ud, når han inden har spillet. Men så, nu, nu, nu, nu ser vi med pudset. Det kan jo være, han har jo spillet en, en masse fodbold i diverse klubber. Han har præsteret, øh, som du siger, i Midtjylland, også i Esbjerg. Så øh, nu vil vi se, vi kan vi ikke udtale os nu, så det bliver spændende at se, når han kommer i gang. I hvert fald i KF, for jeg tror, han kommer til at spille fast. Ja, det, det må man nok gå ud fra, at han gør. I hvert fald til at starte på. Jeg synes også, selvom der ikke var så stor deadline-dag med, med Viborg, jeg synes lige, at vi skal runde Viborg, for Silas er jo kæmpe Viborg-fan. Jeg synes, har, har det været et fornuftigt vindue for, for Viborg? Det har været et rigtig, rigtig godt vindue, synes jeg. Der er blevet lukket de huller, der skulle lukkes, og samtidig så er der, at man er kommet af med en masse af de spillere, som, som man egentlig ikke havde brug for. De her spillere, som der har været rigtig meget snak i Viborg om, omkring det her med, at nu vil man have spillere i klubben, der vil klubben, og som ikke render der for lige at hæve lønnen. Øhm, så derfor så er de kommet af med en masse af de her spillere Som ikke virkede som om de ville det så meget Blandt andet Danilo Arrieta øh, og, og så har man øh, fået hentet nogle gode spillere ind øh, Blandt andet Røykær, Som er til, til fremtiden øh, Så har man hentet Christian Moses ind øh, Som altså er blandt Topscorerne i 1. division øh, For Vendsyssel og han er så kommet til Viborg øh, Vi snakkede lidt om i sidste øh, I sidste episode her Om hvordan det her med, at det var en rigtig, rigtig smart øh, Teknisk Øh, finesse, de lige lavede på den her kontrakt med ham, at de har lejet ham øh, i, altså frem til næste vinter, øh, så man kan nå at se hvis man rykker op i Superligaen, om han også har Superliga-niveau, før man beslutter, om man vil købe ham men man har altså fået en købsoption på ham øh, så har man hentet ham her Nico Boxall, som, øh, som er en rigtig god erstatning til at lukke hullet ned i det centrale forsvar øh, i stedet for Erik Moberg, som er til hjem til Sverige øh, og man har også fået lukket hullet på højrebakken med med med med bakken for Fredericia, så det synes jeg er rigtig rigtig rigtig fornuftigt. Ja, vi snakkede også om at sidst, at vi skulle finde en vinder af træt forventet i første division. Der sagde vi jo vendsyssel, og hvis Viborg de hentede en højre bak, så ville vi sige Viborg ja. Og nu har de hentet den de, en højere og vi vil sige, at jeg synes også at Viborg gjort alt det de skulle. Øh, der er ikke rigtig nogen position nu, hvor jeg synes de mangler overhovedet, og det vil virkelig overraske mig, hvis de ikke kommer i nærheden af en playoff-plads nu i hvert fald. Så øh, jeg tror også det ser en ny fremtid i hvert fald, de går med i møde i Viborg. Og det så også fornuftigt ud, at Viborg de spillede træningskamp nu her mod Randers. Kom godt nok bagud 1-0, men øh, endte så med at vinde 2-1, øh, hvor rigtig, rigtig, rigtig mange af de unge spillere fra Viborgs egne rækker øh, de kom på banen. og det var I anden, hele anden halvleg var det et utroligt, utroligt ungt hold, Viborg stillede med og, øh, og formod alligevel at og, og være det bedste hold på banen. Så det er rigtig spændende at se Viborg nu her i den næste periode, synes jeg. Ja, det bliver super spændende, især også nu, når Vejle de har mistet øh, Vinicius, og det er ikke rigtig, som om de har hentet en... De har hentet en erstatning ind fra USA, men øh, vi ved jo på ingen måde, hvordan han øh, kommer til at være på det her hold her, så øh, det kan være det nu Viborg, de skal slå til, for jeg tror det også, det er helt klart, at Viborg og vendsyssel, og selvfølgelig stadig Vejle, der kommer til at slå som den her tister, de kan godt glemme det nu i hvert fald der, Så... Øh, men jeg synes også lige, vi skal gå op til Superligaen igen og lige kigge på alle de transfers, der har været. Så synes jeg lige, vi hver især skal sige, hvem har egentlig gjort det bedste i det her transfer nu? Jeg synes, vi starter med dig, Silas. Hvem synes du, der er klart dig bedst? Hmm. Jamen, jeg har stadigvæk lyst til at sige Midtjylland. Øhm, salget af Sørloth, det kroner lige det hele, fordi at, som vi snakkede om, det er utrolig, utrolig mange penge at få ind øh, på en spiller, som... Altså, jeg synes, det er overpriced, det kan jeg lige så godt sige men det er et utroligt godt købmandsskab som sagt og de har øh, fået lukket de huller de andre steder hvor de har solgt, der de fået hentet erstatninger ind og de har fået ryddet lidt op i truppen. Så jeg synes at jeg vil sige at det er Midtjylland, men på enkel transfer ind, der vil jeg nok sige at det er FCK med Fischer. Øhm, jeg er også delvis enig. Øh, jeg synes også Midtjylland de har gjort det helt rigtigt. Øh, jeg synes også Brøndby de har gjort det fornuftigt når man tænker på at de kunne holde på de spillere de, de har i truppen i sådan en Mutas stadig Altså jeg tror at på et tidspunkt så kommer han til at eksplodere. Jeg tror godt, vi kan nærme os noget, der hedder Søller, også måske med ham, hvis de, de finder de rigtige, fordi øh, han har også et superniveau, og han er alt for god til, til Superligaen. Men jeg synes også lige, at man skal rose uh, Horsens og OB. Jeg synes, at de har gjort det fornuftigt. Horsens de har hentet det, de har brug for, en Jonas Boring, en Rune Fransen for eksempel. Uh, OB de har hentet Andre Rømer fra Midtjylland, uh, Marco Lund. Uh, de har hentet... Oh, Hvorfor meget de hentet på leje her til sidst her? Det var oh, det Fælder fra Nordsjælland også. Synes, altså når, Hvis han når sit topniveau, Fella så har han også en super, altså ikke et indkøb, men en lejeaftale, de har fået, fordi han, han spillede ikke godt i Nordsjælland, men, men nu må vi se, fordi det kan være, at han kan, kan finde sit niveau i, i, i OB, så jeg synes lige, man skal rose OB og Horsens også i hvert fald. Men hvad synes du, Alexander? Hvem har klaret det bedst? Jeg må nok tilslutte mig Silas og sige Simejylland, fordi det, det salg af Sørlott der. Det, det er selvfølgelig... Ja noget ekstraordinært, men jeg synes også bare at Filip Novak og, og Rasmus Nissen blandt andet, æh, især Rasmus Nissen til Ajax, synes jeg også er et rigtig flot, øh, flot skift, også for, for mange penge. Og jeg tror at helt sikkert, han bliver til, til noget stort. Så har Brøndby, som du også siger, holdt på nogle spillere, øh, og som FCK-fan er jeg ikke øh, så stor fan af det, øh, fordi de har sgu øh, de er ved at få, få et godt hold øh, på benene sammen med Zornik, Og så, så det er helt sikkert også, øh, selvom de ikke har gjort, som, haft så meget aktivitet, så så er det selvfølgelig også et godt vindue, når man kan formå at holde på sine spillere. Ja, så øh, vi kan sige, at det er en Midtjylland-FCK-brøndby, øh, der kommer til at altså, være bedst i det her vindue, synes vi. Jeg synes lige, vi skal runde måske. Hvem, hvem har så klaret det værst? Altså, jeg, jeg har jo lyst til at nævne sådan en som Lyngby, kun på grund af deres nuværende situation også. Altså, de har hentet to spillere ind, en Simon Strand og en Mohammed Said over fra USA. Og det kan være, at de måske ikke kommer til at spille lige pludselig, fordi at hvis klubben den går konkurs, eller hvordan det kommer til at fungere. Så jeg vil sige, at Lyngby helt klart har, det er selvfølgelig med deres økonomiske situation, men de har klaret det værst. Måske også, også lidt Randers øh, på grund af de fyre Monis øh, i transfervinduet, og øh, ikke før. Og det betyder også, at han gravgård, han trækker sig, når de har fundet en, øh, en ny sportsdirektør. Så jeg synes, Randers og Lyngby måske er dem, der har tabt her i, i transfervinduet. Jamen det er jeg enig i, øh, og jeg tror også, at altså, Lyngby, den, den økonomiske situation, den er svær at, at sige noget om, fordi det er, fordi der er nogle sponsorer, der har trukket sig noget, det er ikke sikkert, at de lige har kunne forudsige det. Øh, så selvfølgelig at de taber på det, men, at, men at det er måske ikke er helt af deres egen skyld. Øh, hvor jeg vil sige, at Randers, det er, jo, altså, det er jo bare dårlig ledelse at man øh, i den situation her, at man ikke er lidt mere forudseende. Man kan altså, drage paralleller til dengang, vi boede i 4, i Mølby, et par spillerunder inden i, øh, i, øh, i, i, i starten af sæsonen. Det er jo også det, er det her med, at man ikke lige udviser lidt bedre dømmekraft, og så gør det lidt tidligere. Så jeg er enig, Randers er nok dem, der ser, ser ud til at komme dårligst ud til, det nye, til, den, til, den, til den her halvdel af sæsonen, der kommer nu her. Hvem der, Hvad synes du? Der, er, der må jeg også, glæde mig enig, Randers, det er nok, der, der sker nogle ting, og, og det, er, det er sjældent positivt. Så der, der må jeg tilslutte mig. <laughs> det, det ser ikke for godt ud, desværre. Nej. Øh... Det lyder lidt som en opsummering af vores, alle vores tidligere programmer, det her. Vi snakker tit om Randers, og det er aldrig noget positivt, vi siger om Randers. Nej. Øh, de, de hentede en ny angribe, to angriber ind, har de hentet ind i Makarnen, der er tidligere, nu siger jeg tidligere Real Madrid-spiller, men han har i hvert fald været dernede omkring. Og så har de hentet ham af Boman, 29 årig svær, svensker, ind som erstatning for ham her, Jujicic, eller hvad han hedder, som, som de så ophævede kontrakten med. Ja, yeah, ja, yeah, nu må vi se. De solgte jo Rodic til Silkeborg, som skal erstatte Robert Skov. Øhm, og de har solgt ham der Perry Kitchen på midtbanen til USA også. Øh, så de har fået sig lidt ud, og øh, jeg tror også bare, Randers, de har brug for lige at komme ned i første division og så lige få styr på det hele så op igen måske. Så øh, nu må vi se, hvem der bliver træner for, øh, for Randers efter her Monisa, og hvem der skal så ske ind og være sportsdirektør, når Gravgård, han er færdig. Så det bliver spændende at se, men jeg tror også bare, det er en lidt øvet situation for Randers. Øh, lige nu i hvert fald. Helt sikkert. Skal vi hoppe lidt videre og skynde os og øh, runde den næste spillerunde, Runde 20 i Superligaen? Øhm, skal vi lige runde, hvad, hvad, hvad der skal ske der? Ja, øh, vi kan jo bare starte med for en enden hvordan kampen kommer til at lyde og så lige give lidt meninger øh, mening omkring det. Hvordan vi tror, vi har allerede snakket Horsens Midtjylland. De starter jo øh, sæsonen ud. Øh, jeg tror det vil en svær kamp. Det bliver ikke nogen kamp hvor Midtjylland, de kommer ud og, og løber Horsens over. Horsens, de er de vildt gode til at spille defensiv fodbold. De er farlige på dødboldte. Bro Henriksen, han er ved at få sådan et godt tag på på de fleste hold, de han spiller imod. Øh, det kommer helt klart til at øh, afhængig af, af det boring eller kvist, tror jeg. Og hvis de kan få dem begge to til at være på banen på samme tid. Og hvis de kan det, så tror jeg, at jeg næsten Østes sin uagjort der. For jeg tror, at det bliver svært for Midtjylland i, i Horsens i hvert fald. Det tror jeg godt, du husker, jeg ret i. Øhm, ja, jeg tror også, at det bliver en uagjort. Og hvis det ikke bliver uagjort, så bliver det en Midtjyllands ejer, fordi at Midtjylland er stadig det stærkeste hold af de to. Øhm, ja. Så tænker jeg næste kamp her, Silkeborg og Jeg synes ikke, at det er en mega spændende kamp, men det er en kamp, der er spændende på den på den måde, at, at det, bliver, det bliver sjovt at se Kasper Kusk tilbage i OB og det bliver spændende at se Silkeborg uden skov. Ja, øh, nu, nu synes jeg, at næsten alle kampe her i starten bliver spændende, fordi der er så mange nye indkøb, der skal ind og, og bevise, at de, øh, hvad de kan. Kusk uden tvivl, det bliver spændende at se ham tilbage i ÅB. Øh, Gammelby, han blev i Silkeborg, øh, så de har stadig ham. Det bliver også fedt at se, hvordan hans udvikling bliver ved. Nu bliver han jo, øh, var det årets spiller i Silkeborg, tror jeg, så han slog der skov der. Øh, og de har så fået, som sagt, Rodic, som skinner over til at have en spændende spiller, hvis han når et, et topniveau også. Men øh, jeg tror også, det bliver måske en lidt en kedelig kamp, øh, men jeg tror faktisk, at Silkeborg, de måske ikke kunne, kunne tage den her over OB. Det kunne Sankt sig gøre. Så går vi videre til FCK Randers, og så vil jeg gerne høre, Alexander, hvordan tror du, den kamp, den bliver? Hvis de ikke kan vinde over Randers nu, så, så, så tror jeg ikke, jeg vil se mere, flere kampe fra deres side i <laughs> den her sæson. Så, så er det godt nok skidt. Den skal de selvfølgelig vinde, og det forventer jeg også, at de gør. Ja... Det, der var ikke så meget mere at sige til det. Nej, øh, jeg, jeg, jeg har faktisk lyst til at sige, at de skal ud og vinde den 2-3-0 den her kamp her i, i parken her. Øh, Randers står et hold i krise lige nu øh, efter vi har snakket fyringer her øh, et dårligt transfervindue. FCK, de har hentet Fischer ind. Jeg tror han kommer til at starte i den her kamp. Har jeg faktisk lidt på fornemmelsen måske fordi det netop er lidt at være mod Randers. Det er ikke den her svære kamp, de skal starte med, jeg så tror jeg, jeg tror at de kommer ud og, og trumler op dem fuldstændig nu, og så ser vi måske i starten på et nyt FCK hold lige en sjov lille kommentar, en sidste kommentar til den her Fischer-handel her. Det var, at jeg læste faktisk lige, at, at Ajax, de også ville have haft ham tilbage, men han valgte FCK over Ajax. Det synes jeg er fornuftigt. Jeg øh, synes ikke, der er nogen grund til at tage tilbage til Ajax, hvor de har så mange talentfulde kanter lige nu. Han skal godt slås med, der er en Kløjvert og en Nete, altså, ja. Ja. Ja, der er ingen, Han kommer på ingen måde til at slå dem af lige nu, fordi de er yngre end ham. De øh, spiller sindssygt godt, begge to, og øh, Ja, yeah. så, så synes jeg hellere, at han skal tage til FCK, hvor de faktisk har en mangel måske på på efter, især efter de har solgt Kudskøv. Uh, så uh, der er måske lidt større chance for spilletid ved at også mene der. Så det, det er jo det fornuftige valg, at ham har med at mene. Ja. Men, men uh, så går vi videre til søndag, hvor der er en del kampe, der er tre kampe. Uh, OB Helsingør de, øh, hvis OB de kan fortsætte, hvor de slap inden øh, den her pause er med deres nye indkøb, så tror jeg også, de kommer ud og trumler Helsingøren. Øh, jeg synes, det var et spændende OB-hold, vi så. Øh, de har begyndt at få gang i deres angriber nu. Deres midtbanen ser også uhyggelig ud, når de endelig, øh, altså, rammer det niveau. Hvor, øh, så jeg tror, det bliver en, ja, jeg tror også, det bliver en sten OB, sejr over Helsingør. i hvert fald. Det, det tror jeg heller ikke, der er så meget raffler om der. Øh, kampen efter det er så Sønderhysky og Nordjylland. Det bliver spændende at se Nordsjælland uden Macondes. Men jeg er stadigvæk ikke så meget i tvivl om, at de tager den. Det, det tror jeg, de gør. Nej, Nordsjælland, de havde jo det her stille vindue, kan man sige, som alle måske har forventet, fordi at de har jo den her ambition om, de skal dag kunne stille med et fuld øh, unge, altså, eget hold, altså far akademi. og det må man sige, de er godt på vej med. De har spillet nogle super øh, træningskampe, de har scoret en masse mål, de har stadig mange mål, at gå ind på dem, det er jo det, de har, den her svaghed med forsvaret. Når de er så ungtets øh, forsvar, så er der måske mangel på erfaring dernede, det er jo en Tranbær og Skovgård, der ligger dernede, og en Benjamin Hansen også. Og hvem der skal overtage for Macontes, vi kan måske sige en Mads som de hentede i Helsingør, eller helt ned til nogle 17-årige, eller nogle og nogle... Så det bliver spændende, men jeg tror, at... Også mod Sønderjysk, jeg tror, det bliver en Nordsjælland-sejr. Hvad synes du, Alexander? Hvad tror du, Nenor? Jeg tror også tror også på Nordsjælland. De har også noget spændende... Jeg synes virkelig, det er spændende med alle de unge spillere, de har. Så jeg tror også, de hægter sig på... Brøndby og Midtjylland i toppen og udfordrer dem. Så jeg forventer mig meget af her den her halv sæson. Ja, netop. Og de har jo stadig Asante, som, som scorer mål på så altså, Han er så hurtig, når, og det er virkelig mange Øh, eller der er få øh, forsvarsspillere, der kan følge med, når han øh, først kommer imod dem Så øh, jeg tror også, at øh, vi snakker lidt om, hvem der bliver topscorer nu Når Macontes er væk, jo hvem der skal jeg tror godt, at Santhe, han måske stadigvæk kan være et godt bud der øh, Fordi han ser, han ser skarp ud stadigvæk Men ja, Macontes, han er væk, og det skal de lige komme sig over Men ifølge deres træningskampe, så er det så skal det nok gå, ser det ud til ja. Så er der jo så Lyngby-Brøndby det er spændende, om der overhovedet kommer en kamp. <laughs> ja, øh, de skal lige der er ikke, der er ikke blevet udbetalt løn øh, til, til spillerne overhovedet. Øh, der var lige det her rygte om, at klub klubbrygge den her belg belgiske topklub her. De måske vil ind og, og, og købe Lyngby og så redde Lyngby. Øh, det håber jeg. Øh, jeg håber da ikke, vi skal se Lyngby kon øh, gå konkurs, fordi det var en klub, der udspillede europæisk fodbold for ikke så lang tid siden, hvor de faktisk gør Spille mod, øh, og hvor spil mod Krasnodar, de spillede faktisk rigtig, øh, rigtig godt, hvad jeg mene. Øhm, nu har de hentet nogle spændende spillere ind i Simon Strand og Mohamed Said. Øh, jeg håber heller ikke, at de skal få den oplevelse velkommen til Danmark, men, øh, men I er nødt til at gå igen. I skal lige ud og finde noget nyt. Så, øh, men det, de starter utrolig svært mod Brøndby. Øh, brøndby som er sultne på at øh, øh, komme efter Midtjylland nu, efter de fejlede i de sidste runde mod AGF jo. Så jeg tror, at Brøndby kommer ud og så Især også med Puggy nu Som det lyder til, at han skal forlænge med Brøndby og Hvis han får den her sikkerhed Også Puggy, tror jeg Så tror jeg, at vi kan måske se en endnu farligere Puggy nu Og så, som jeg har sagt Med den midtbane, de har Den er så god Så jeg tror, at de trummer Lyngby fuldstændig Det må man gå ud fra Så det kunne sagtens ske at der kommer til at være et lille skift Nu ligger Midtjylland på nummer 1 Men hvis Midtjylland spiller udgjort med Horsens Som vi altså til dels forudser Også ejer, så er det altså Brøndby, der er nummer 1 igen Ja, hvad, med, hvad synes du at sådan den kamp? Der må jeg også. Øh, Brøndby de, de ser stærke ud, og, og de kommer også til at vende den kamp øh, ret stort, hvis der bliver en kamp. Øh. Ja, det er jo lige. Det ja, det er så spændende. Ja, det bliver super spændende. Det vil virkelig også være ærligt for, for, for Synlingen, synes jeg, hvis, hvis Lyngby de bliver konkurs, fordi så er det jo, der er noget nedrykning allerede væk jo, fordi så er randers, og Ja, A.K.F. de skal jo bare ud i play-off-kampe, hvis det er så. Så de, de bliver lige reddet der, hvis det er så Det håber jeg på ingen måde, der sker med. Jeg håber, vi kan det de lige eller hvad, en anden klub, eller hvem det bliver, der lige, der lige redder Lyngby. Fordi Thomas Nørgaard også, jeg synes, det ville være ærgerligt at se ham. Han, var, han er en virkelig god træner for, for Lyngby, synes jeg. Og han, han er formået at, at, at, at ja, overtage for David Nielsen, som var en uhy uhyggelig god træner for, for, for Lyngby. Så jeg håber heller ikke for ham, at han skal til at finde noget andet. Så lad os alle sammen håbe, at, at Lyngby de, de bliver reddet her til sidst. Og så skal vi lige se den sidste kamp her, der kommer mandag, det er Hobro AGF. Jeg ved ikke, om det er en kamp, jeg overhovedet vil besvære mig med at tænde TV'et for. men øh. Det skulle da lige være for at se, øh, enten om Chirkevold, han kan komme i gang igen, eller om Putsic, han, han måske øh, skal starte fra AGF. Øh, som sagt, for de har ikke haft det vildeste vindue, kan man ikke sige. De har, øh, kunne have hentet Alexander, men det, det undlod, de at gøre Det var en kæmpe fejl vi lige med ind her. <laughs> er en skam. Ja, det var det. Øh, <laughs> så øh, det kan være, at når Chirkevold, han forsvinder, de lige giver et opkald måske. Øh, men ja, det, en, det, det er sådan lidt en kedelig kamp, det der... Øh, jeg regner med, at den er en gjort måske... Måske AGF, men måske, måske vil sige, hvis... Han øh, nu skal du også passe på, hvad du siger. Det vi er en aarhus ret, Jeg er nødt til at lige at, at, at, at få lytterne med, Så, øh, <laughs> men... Øh, hvis jeg, for sjov, hvis jeg skulle spille på kampen, så ville jeg sige under, under to og en halv mål, måske, hvis det skulle være mig. Det er jeg enig Det er også. Super! Æh. Så har vi været igennem spillerunden. Ja, og det er som sagt kun Superligaen, der er i den her. Fordi 1. Division og 2. Division, de starter først i marts en gang. Øh, der er lidt øh, tid til. Så øh, det er primært Superligaen, vi kommer til at fokusere på øh, i fremtiden her på Spark, lige den næste måned i hvert fald. Øh, men ellers så, så har vi været igennem, øh, ja, dagens program. Det har vi. Vi har haft et, øh, et rigtig fint interview med Alexander. Vi har været igennem Deadline-dag, den her kaotiske dag med en masse transfers. Og så har vi lige kigget på den, øh, på den kommende spillerunde her. Men ellers så... Øh, så er vi egentlig færdige. Ja, yeah. så kan vi uh, sådan set kun sige de praktiske oplysninger her til sidst. Uh, vi kan som altid høre på, uh, på aasr.dk eller på FM 98,7. Uh, vi har fået nyt sendetid fra, uh, fra forrige sæson, hvor at vi uh, sendte fra 20 til 21. Nu sender vi altså fra 16 til 17, men stadig om fredagen. Uh, vi kommer til at uh, komme på iTunes. Det her, uh, den podcast, uh, eller den udsendelse, I lige har hørt nu, den kommer som podcast på iTunes uh, forhåbentlig her i aften og ellers i løbet af i morgen, og, øh, og så kan I ellers gå ind og høre den der, og alle vores fremtidige programmer kommer også til at komme på iTunes, så det bliver rigtig godt. Ja, og hvis I har lyst til en eller anden grund til at høre vores tidligere udsendelse som for første sæson af Spark, så kan I gå ind på vores Facebook-side, den hedder Spark Fodbold Podcast, der har vi lagt en masse links op med, med tidligere udsendelser, hvor vi har snakket fodbold, hvis der er nogen, der har interesse for det. eller skal I bare gå ind og like og synes godt om, fordi der, der smed vi også diverse tænk op, når vi har fået gæster i fremtiden, eller om der er omkring vores for, øh, fremtidige udsendelser. Men ellers så, øh, så er vi færdige for i dag, og øh, tak fordi du gad at komme forbi, Alexander. Tak fordi jeg meget kom. Ja, selvfølgelig, og øh, ellers så må I have en rigtig, rigtig god weekend derude. Jeg håber, den er fyldt med en masse fodbold. Det skal vi i hvert fald se nogle kampe. Så øh, hej hej til vi ses på næste fredag.